Doi na-milei, Doamne, cu grindin din aurii, demonilor, via neamului nostru ai bătut, dar totuși Iarod a făcut. Doamne, cu toiagul de foc al năvălirii barbarilor, bradul neamului nostru l-ai încercat, dar el verde a stat. Doamne, cu sabia vrăjmașilor, holda de aur a neamului nostru ai secerat și roada ta ai luat. Doamne, cu fiara ca un leu ne-certat, dar inima noastră de om ne-ai lăsat. Și ea cu smerenie la tine s-a rugat. Doamne cu fiara ca un urs ne-lovit, și ea cu carnea neamului nostru s-a hrănit, dar noi cu nădejde la tine am privit. Doamne, fiarei ca un leopard, putere peste noi ai dat. Și ea ne-a furat, ne-a înșelat, ne-a trădat și în războaie ne-a purtat, dar de tine nu ne-am îndepărtat. Doamne, fiara cea mai puternică peste noi ai așezat, cu ea neamul, ne-ai l zdrobit și sfârmat, dar piatra credinței în tine, neclintită, a stat. Doamne, în zăpada roșie a morții, de mâna păgânilor ne-a îngropat. Dar noi, iubirea și slava ta, am cântat. Doamne, cu pumnalul trădării fraților noștri, inima ne-ai despicat și ne-a mărgăritarul dorului l-ai aflat. Doamne, când pe tronul tău de foc ai stat, neamul nostru nu l-ai judecat, ci mila mântuirii tale ai dat. Lacrimă pentru toiagul de foc. Doamne, cu toiagul de foc al războaielor necurmate neamul nostru l-ai certat și pe calea ta cu el l-ai păstrat. Ca să urce scara adevărului tău l-ai ajutat și să culeagă via vieții veșnice lacrima mântuirii i-ai lăsat.